بسم الله الرحمن الرحيم وعلم ان الملكيه عند غوصها في البهيميه د مجازات د पारा 6 يوخو في الحياه مجازات او دویم بعد الممات دمرګ ورستو نو د مرګ حقیقت ذکر کو او د انسان ځنی احوال ذکر کئ چې دا هم دغه مجازات کې ګټه ورکئ نو یو ذکر کول چې د انسان اعمال چې دي مزه نه د زړه دی وی خدي او زړه نه د خارجي دباو د وجه نه دي به دا, دا ول چی د مارروستو د انسان به حیمیت د انسان به حیمیت شي ختم شي او ملکیت را پیدادار شي نو بس چې دغه ملکییت سره اعمال د کم کړي دي نو د ملکییت اوسهجززا او سزاه دغه نو که نوکه کړړ ونه خبر یا کهباې کړي و بعد به یعنی د مارګروستو دا زندگی چې دا دینا رستو سننوی سیزونا نرازی خدا دا حیات دنیاوی تا سلسل لی او پا دا سی طریقہ باننی چه عملو او آلتا وزاغ عمل دویم شکل لی چې دی عملونو بادلا دا خود دیزا اکی شاسب دا اعمالو قسمونا ذکر کی خواول داوی په انسان کې دوه قوت دی ملکیت او بهیمیت به حالت د انسان دا دی چې د ملکیت غاليبي په پا بهیمیت باندې دویم به ترين انسان د حالت دا دی د انسان به حالت دا دی چې د بهیمیت تابع وي د ملکیت لانه چې بهیمیت خاتمې بهیمیت خدمتي غینه شې د ژوند دی کورده دا بهیمیت څه دی نو دا تعبیر دی چې مالکیت دې تعبیر کېدل مطلب دا دی چې بهیمیت خپل ضرورت خپل خواهشات پوره کوي خو پرانا د ملکیت کی پرانا د چا کی ملکیت کی پخپلو پورا دا پورا دا <تصفح> دے دے دا یعنی په خپلو ضروراتو پور کوو کې د حد د شرغ نه تجااز نه کوي خپلو ضروراتو پوور کوولو کې د حد شغین نه کوې تجااز نه کوي کاغشاوت البپند دی او کاغشاوتفا دی کاغ غضب دی او کاغ شاهوت دی چې کوې د بهیت تقا دي او په دی کې دی د شرغی حدوددو نه بهر نه ځ یعنی د ملکییت شوي طبیوي. دریم دادی چې د انسان حیمیت کله کله سټو مو پوي کله که دمر د دایره نه بهرو نوځي ادم سبد نه لري خو بدرین حالت د انسان داري چې د ملکیت مغلوب شي او بهیمیت پسې شي غالب شي باهیمیت چې کمنن غالیبي او ضروري او ملکیت د دې چې کمنن مغلوبي نو مخه ته ار قارونه بیا راځي چې هغه د باهیمیت مناسبی او ملکیت له هغه موذیروي ملکیت له سوي موذیروي نو هغه قارونه مخه ته راځي نو چې کم قارونه ملکیت له موذیرو هغه به دمر ګرستو عذابی مرغ رستم هغه د عذاب شکل سکی اختیار کی او کم کارونه چ نافع مالکیت د پاره نو د مرغ نرستم هغه کارونه د نعمت شکل سکی اختیار کی بیا او مالکیت ته شکل دنه خوشاله ملويږي یو عالم پوهشا ان ملکیت اند غوصه فی البهیمیه ملکیت چې کله غوصه په بهیمیت کې او چې کله غډوړ شي د دې سره ولا بودند ان توسینا لها اذ انما دا زریخ خبره ده ملکیت خوراغه دی په بهیمیت تکنه که کنه دا ګوس مونږ یو دنیا کې نو ملکیت بهیمیت غډوړ دی کنه نو غډوړ خوشو نو چې ګډ ورسونو خامہ دا د ملکیت سنه سره خبرې د چا مانی بهیمیت یعنی سنه سره تابعداري وکړي دا خوراک سکاک چي دي دا خپل جائز ضرورت پوره کول چي دي مله دا بهیمیت تیوانه ده ساو دام د بهیمیت سری ملکیت کې خوراک کا پښتا نلابد لها لابد ان تزعن لها چې دا بچ کمندنو انقياد کې دي ازعان ما سنه سنه سنقياد به خامہ ښاكي او قبلی و اثر د دینه معمولې غونته دا موزر نه معنی مطلب تاسو نه دي موزر نه چې خپل ضرورت د حد شرعي ته لاندې پوره کی او دا څه خبره نه ده لکن zarar kull zarar خو ضرري خبره او مکمل zarar ده چې انت تشبحه فیها اعاد متنافره فی الغایه هغه دا, دا, دا چې دا, دا, دا, دا ملکیت د بهیمیت نو اثر قبول کی او د بهیمیت چې کم اعمال لی نو هغه متشکل شی په چا کې په ملکیت کې کنه هغه ملکیتې سو ګرځي به اهمیتو ګرځي انت تشبح فيها پیدا دال کې چې کومن په دې کې دا سه هياتونه چغه منافیر وي بالکل د ملکیت سره متزاد وي انتهائی و نافع کل النف او مفيد پټولو کې داده چې انت تشبح فيها هيات مناسبه فی الغایه <تصفح> چې په دي ملکیت کې داسې حالات پیدا شي چې هغه داسې مناسب وي مطلب دو قسمه حالات شو او دوه قسمه ایعاد شو یو منافر شو د چا سره ملکیت سره نو کدی به همیت د اثر د قبلو له دوجنه او ملکیت کې داسې اثر پیدا شو چې هغه د ملکیت سوي منافیر وي مقابل و متضاد دا دیر دا خبر دا. او متضاد وي او دا ډیره د zarar خبره ده او کدا سې عمل پکې پیدا شو د دې به اهمیت سره وګړو نه راغي دا غدون نو رسو دا سه اعمال به ملکیت کې پیدا دي چې هغه څه شي دا ملکیت سره بلکل مناسب دي مخالب د ملکیت نه نه دي دی. دا ډیره د فائدې خبره ده تیر د ساده فائدې خبره ده 13 پیجن دل پکار دي چې منافرات د ملکیت کم ني او مناسبات د ملکیت کم ني او شاصه مختصره ذکر کړي فمن المنافرات اغا اعمال چې اغا دو ملکیت سره منافر دي یعنی ملکیت چه کم دنو اغا دو ملکیت و اغزت دی او موزیر دی چا دو یو حب مفرد دو دنیا سره حب مفرد دو چا سره دو دنیا سره دویم چې کم دنو نو هغه ارتیکاب د خبا شو دویم ارتیکاب د شو در د الله خو تعالله د عبادتنا شخصی عبادتنا تکبر کول او ځان ته غټ غړل تکبر علی الله سلورم د निजामي مرضیه د الله تعالی مخ اړول انشاء الله د دې निजाम عالم د اصلاح د په کوم قانون را لګل دی موږ هغه نه اعتراض کول سالور شو یو اولنې حب مفرد دنیا سره حب مفرد دنیا سره دا مطلب دی چې <جي> د دنیا مال او دولت د دو دنیا چې کمنن او جا جلال د دنیا نوم ناموس او شهرت دا ورته د الله نه شي ټول استعدادات په دې باندې صرف کیږي دا الله رب ال عزت ترته ستوجو نه وي پیدا کېدل انسان لو سماحت چې د کیسه پیدا شي سماحت پیدا شي او چې کله حب دنیا راشي نبي هغه سماحت نه پیدا کیږي هغه ارتكاب د مرضیاتو ادبی ان شیکولې <تصفيق> دکه خیر راشی دکه تکبر راشی دکه بخل راشی حب الدنيا راسه کل خطیه ده حسن بصری رحم الله وتعالى کول زنو مرفوع ولې چې مين د دنیا چې دا دا د هرې ګنا سر دی نو دا یو دا, دا چې کمندونو ملکیه ته انتهایی موزر دی او ملکیه سره نفرت کوي دویمه ارتقاب د نجاساتو د خبایسو ملکیت پنې کو اعمال بلکې په طهارت او باطینی خرازي طهارت ظاهری او باطینی باندې ملکیت د خوشحالي کی ظاهرم سړی کې طهارت پیدا چې ګندې او باطینی هم ده طهارت یې د ګناهونو نه ځان سکی بچکی او دی دې په ځای بانه چې کمونو ارتکاب د نهنج سات و کوي ظاهری ګندو کې جلووب ګر خ دا داسې چې کمونه نور د ګندګونه ځان نساتی او د ګونهو نوځانو نساتی ارتکاب د جررا و کوي نوګونهونه هرري یو ګندگی دګ نه لکه سمګ چې دا ظااهری توییسات تي چې الله کم کوم سونو حرام کړی دي مې کې خباثت شته هي کې گندګي شته درمو تکبر عل الله دې الله عبادت پیدا کړی دي عبادت مان عاجزہ چې الله تعالی تعجزیو کی دا الله رب العزت مخه ته کوم نن او عاجز شي دا الله حکم ته الله عبادتو کی شاغل احسان مرتبه د احسان تورسي دا الله تعالی رضا حاصله کی دا, دا غیب زیبانه وی مړو منزونه سپارېټ ته او زکاتونو سره ټیکسونه وی دا الله ربو ل عزت د عبادت نظان اوچت غنی تکبر عل الله کی سلورم چې دا الله تعالی د دې عالم د اصلاح د پاره یو نظام را لګللی یو قانون رالیګله ده پکاردار چې بندر دي دې قانون عملی کونکي وی چې الله کوم قانون را رالیګله زکه دا بنده خلافت په مرتبه ده او دې ما دا چې دا بنده دي دا بنده چې دې دې دا هغه داعی دی دې ما دا ر چې دا بنده دي دا هغه قانون موین او مددگار وی نوې نو سي مددگار وي د دې دې په ځای د عمل په ځای باندې د غیر قانون په ځای باندې سکی عملی کی د غیر قانون په ځای باندې عملي کی د الله تعالی د قانون په ځای دعوت له د غیر قانون له دعوت سکی ور کی او د مدد په ځای باندې دا غي په لار کې خوند او دیوالو ګرځي چې الله رب ال عزت د قانون مدد کول کا په کار دي منن صاري الله د دې غریب زایبان د الله تعالی په دې قانون په او مې لاړه کې چې کمرو خنڈو دیوال سشي وو ګرځي نو مستحق شي د لعنت د ملای اعلی دبرنه چې کمر په دبانې لعنتونه سشي شروع شي د ملای اعلی د لانت مستحق شي تاسو له رمال شاسې ذکر کړئ چې دا, دا منافق دی د حیمیت سرا ین زدت به اهمیت تی فمن المنافقات ان یکونا قوی بالمال دو سرز تعلق بالمال والاهل چې زدت مال او اهل سره تعلق انتهایی مضبوطی دمرکه کی چې دمرک لک تعلق وی چې لا استیقن ان وراءهما مطلوبا چې زداړو دای دا دا دا دا یقین نکه جزما دین علاوه بلم سم مقصد شته سحر پاسیو ما خامشیو پس د ق سور شو ډیر شو کې لګی شو یو او سور می اوګټلې سور می بایلې سور نو شو ټول بعد لا کا د ټوله رس په دې کې خرج کیږي د دې دا وینې جزما بل مقصد د ژوند شو ان دې یقین نه کوي چا وان ان وراءه فما چې د مال او د اهل نه علاوه د مقصد دی قوي الامساک للهئات الدنیه فی جذر جوهرها او ده کلک تنگوون که وی دا غرزیلو حیعتونو یعنی ده دنیا دا غر محبتونو بخلونو حیرستونو لالچونو فی جزر جوح ریحا پا اصل نزلخ پلکنین د دپ ده خمبیره کې دا غغلشی چیز ما مقصود بس صرف سشه ده دنیا دی استحبون الحیاتت ذالک مبلغ هم منال علم ونحو ذالک مما یجمعوهو او الاوه ده دین النورو شغر اجمقي ديلر چې انهه علي الطرف المقابل للسماحه چې دېجه کم کمدنو په طرف مقابل له سماحت سماحت دا او چې الله رب العزت مرزيات او ارتكاب کول او دبل फायदा په خپل फायदा باندې چې کمدنو دنو راجه هسه کول غړل ده شحت بخيل او تکبر دې ذو هم ويكون متلبسا بالنجاسات چې دې متلبس په نجاسات وي نجاسات ظاهریه وي که نجاسات سوي روحاني وي هرغه نجاسات چې وي متکبرن علی الله لم یعرفه الا فی جننا چې الله سوکته دا الله ربو ل معرفت د سره نه نو چې ما الله ونفی جنې نو دا الله حقو ساده کی نو چې ایمان را نه دلهرهبلزه تاق په ساده کې لم يعرف ولم یخضا له هو یومن او چېرته یور تعالله تعاجزيمونقرړ ولم یغضا له هو یوماً ونه حظالله کمی معج مووه هوله طرف مقابلېلهستان چې په طرف مقابل د چا دی د احسان نه چه د به د خللا راجمه کې دغ زد د چاري د احستانې پیدا کول د دڅو احسان په او د احسان زد چې کمونه سکو پیدا کو سالورم وان يكون ناقذ توجه حضرت القدس في نصر الحق وتنويح امره وباسه الانبياء چده مناقض وي دا توجود حضرت القدس يعني حضرت القدس بر عالم چده نو التقيو نظام تي ارشوي دي داغي توجود دي عالم تا نو یو نظام تي ارشوي دي چده دي عالم اصلاح په اغه نظام کیدا دي داغي بالکل مناقض دي دا دل کلس شده مناقض ده فی نصر الحقی پا مدد دا حقی یعنی پا کار دا وچه دا دا حق سکڑه وی مدد او دا مناقض ده و تنویح او احتمام اکڑه د دا دا تازیم اکڑه وی سه اکڑه وی تازیم تازیم پا زیبانه ده دا قانون الهی تحقیر سکو شورو کن دا دا غیزت ده ناقض دا تنویح ده تنویح تازیم په تعظیم په ځای د تحقیر د قانون لهي سکو شورو کو و بيسته الانبياء او مناقض د د بيصد د انبياء انبياء کرام سمکه الله په قانون باندې آباد اولا الله په قانوني آباد اولا او د چ کمونو بلسه شورو کړل و اقامت النظام المرزي او په اقامت د نظام مرزي د د غیر عزت کړي فوسیبه با منهم بالبغضاء واللان نو اورسي گی دی, دی ته اودته د ده طرف نه د ده حضیرت القدس طرف نه بغضاو سشه لان اغیی ده طرف نه چه کم دونه ده مبغوث شی و ده ملعون شی و من المناسبات د ده غی نوم مختصر مناسبات معلوم شو ها چه کم سلور مخی ذکر شو کنه و ده ده زدونه چی دین وغا مناسبات تی بس کنه شاید سب ذکر که یاو هغه عاممال چغې کې تو حارتتي دا مناسب د چا دی تو هورو ش رو لیمان که نه دا مناسب دی چا دی تهکییت دی تو حارتې ظاهری او تو حارتې باې نځان چې بستری نوم ډړوخيږ دژراابونم ډخيګاند سړی چې کمنو او بوټان د خوونه ډې نو دا ته به سوای چېسه چللی او د ماک وکړه او کو وکلو د دی نه پرټیم تنګېږي د پیاز د بوی نه تنګی کې نه ده صحاب بوینده بنانګینده ترخونس ښه بوینده روانې کڼ کنه چې خوکه سرکینه ته وځه چې زوړین دوسرے ناشته ما کار نو خوصه صفائی به کار کن. د کنه او الله تعالی د چې کمند نو عاجزی ده الله تعالی احکاماتو تسکول عاجزی کول او بل چې کمدنو نو د فرشتو سره چې کمند نو فرشتو حالت یادول او سره چې کمند نو د دنیا د اتمینان نزان توجو اخرت ته نوم به مستحق لګورې د دعاګو د چا د فرتو ف میل الماسباتې مباشره تو عامالین کول د داسې عملو دي چې تو حاکې تو حارتته چېغ بس مشابه د تو حارت سره وي یعنی هغهقلل ناقل دا تو حارت هغې په هرڅ سکی تو حارتتي بلو لباري او د جزای چې کمونو د الله تعالی او کول ذاسې اعمال چې تذکر حال الملائکه چې لکه او ستسبیه او تهلیل وي, وي دا چې کمنه د فرشتو د حالت نقل لګنه یادای چې کمنه حال د ملائکه واقاعده تنزه حمن الاطمئنان او دا چې اقاعده چې راوباسي لري کېدنه د حيات دا دنیا چې د دنیا د ژوند غی اطمینان د لري کېنه د اخرت غیقین مضبوط کید او الله د محبت و ان یکون او بل داره چې دې د بل فائدہ چې کمینو راځه غنونکو وي او دې نرم خوې وی ډیر زیات دي چې کمونو نرمي وي نبي عليه صلوات والسلام فرمای انشاء الله رب لذت پر رحم او باندې چې کمونو رحمت کړي الله پر رحم او پر نرم دلوبانه حدیث کې راځي نبی عليه صلوات والسلام فرمای چې رفق چې کمونو ما د شین شين الا زانه وما خرج من شين الا شانه چې کمي اوس کې رفق او نرمي وي نو هغه څنګه د نو او خستوي نبی عليه السلام په خوینو کې فبما رحمت من الله للهم ويل مسلم حن سهلا دا مطلب دی وياتف علي اديت الملؤل اعلا او دا چې راوړې ده دا سه اعمال کوي چې راوړې ده په دې باندې دوهغان دي چې مل اعلی چې هغه د عالم دی اصلاح کوشش ته او دا سه اعمال کوي چ هغه سبب دی چې توجو دې چې کوم نظامي مرزيته چې الله تعالی کوم نظام را لګل دي چې هغه نظام په سمه کبا نه قائم کی الله اکبر